Nem adózunk Lobogtak a zászlók, melyeknek két különböző jelszavuk volt, adózunk, nem adózunk. Hány embert vertek főbe a két szóért tiszta meggyőződésből, mert mindenki azt hitte, hogy részén van az igazság, egyik a megérdemlet nemestetnek árát akarta, míg a másik azt gondolá, legyünk nemesebbek és ne kérjünk érte árt. Ha mi vagyunk a nemesek, miért fizessen érte a jobbágy? Már ekkor hatalmasak valának a pártuság, és a számítás ügyessége vetett súlyt a mértékbe. Győznünk kell, mondja a fő ispánnak öcse, különben az egész ország előtt leszem meggyalázva a megye, mely első emelszót a nép ügye mellett, uraim, tudnunk kell, hányan leszünk. Itt a megyei nemesség összeírása mondja Szántai. Hat ezer szavazható nemes, belőle háromezer részünkön, erre számolhatunk, anélkül, hogy egy szebort kellett volna megeresztenünk. Semmi baj, tehát, mondja a gróf. Csak azon kell lennünk, hogy a csoportot együtt tartsuk, mégpedig józanon, legalább egy ember sem marad el, azt állása az ellenpárt, hogy itt a sajtmiként támasztja föl. Győzni fogunk, mondja Szántai, hisz az ellenpárt fejének a plenipotenciáriusnak fia is részünkön van. Mondja, mosolyogva nézvén egy szeplős legénykére, kit már rég láttunk, hanem azért felnőtt. Szétment a társaság, melyből kiki karon fogva ment el, csak az ifjú Klein rohant egyenesen a főispáni szállásra, hogy édesapjának rögtön tudtul Adá a hallottakat. Tehát három ezren vannak, kérdik Lein úr. Fejenként összeszámlálták őket, édesapám. Azért nincsen más mód, mint táborunkat szétnézetni, s aztán tájékozni a dolgot. Ember vagy fiam, mondja Lein. Csak menj a falkasok közé, aztán ordíts. Mi pedig, édes főfiskus úr, tartsunk népszámlálást. A számlálás megtörtént azzal az eredménnyel, hogy 25 embernyi kisebbség ütötte ki magát. Végünk van, barátom, mondja a plenipotenciás. Pedig már éjfél van, honnét veszünk embert? A pokolból, édes barátom, mondja a megyei fiskus. Jaj, Amice, csak ne bolonduljon most, hanem beszéljen okosan. Már mondtam, tisztelt plenipotenciárius úr, hogy a pokolból hozom, hisz hol volnánk közelebb hozzá, mint a megye háznál, hol a börtönök televég az emberekkel. Smit akar velük? Szavaztatni, drága plenipotenciárius úr, kerül onnét ötven, sak el száz. Nemes emberek? Fele. Fele? Mit használ, ha a többi paraszt? Nemes ember lesz azokból is mindjárt, mihelyt én akarom. Mondja Némi Cézással a fiskus, mintha az valami újdonság volna nálunk, hogy valaki könnyen nemes emberré lesz. Kleinur úr elvörösödött, ám bár nem is gyanítá, hogy a fiskus sokkal többet tud, mint ő. Csak intézza a dolgot, kedves barátom, belátása szerint, mondja Kleinur. úr. Most már aludni megyek. Bízvást! Mondja Amaz! Tehát jó éjszakát! A főfiskus régóta szolgálta a megyét, és jól tudta, hogy a nemesítés mestersége mennyit hoz a konyhára. Egyszeres, mint igen bölcsen emlékezett azon történetre, midőn Klein úr egyszerre, mint kis csöppent le az égből, és ugyanazon időtájban hozták be ugyanazon faluból a kanást, kinek éppen nemes kis András volt a neve. És amint a kanást egyszéóval kikérdezte a Fiskus úr, nagyon hamar kitalálta, hogy itt Jakab mestersége intézte a tervet: Jó lesz pecsenye forgatórabnak, gondolál magában, annak sem lesz rossz dolga, mert a főfiskus úrnak is kiára haszon azon alakban, mint ő a legelső nyugtatványt megírta, valamint Jakabot is meg tudta ő jó moddal fejni. Mielőtt lefeküdnék, a fő ispán úr magához rendeltette a pecsenye rabot, ki azóta fehérre vénült már. – Hogy is hívják kendet? – Nem es kis András! – mondja otromba büszkeséggel a kanász. – Kendet én hazaereztem, ha valamire hasznát lehet ennek venni. – Tessék parancsolni! – Holnap ötven embert válogat Kent ki a nagy ha kikerül a nemes emberekből, jó, ha nem, hát más is jó lesz, de csak olyan verekedőket. Elég van, telik annyi. Azokkal a hátulsó udvarból a fehér tollasok közé keveredik kend, és mikor szavazásra kerül a sor, ha kérdezik, azt felelik, nem fizetünk adót. Más nem lesz a parancsolat? Semmi, hanem ennél több szó ne legyen halálos holtig. Most elmehet kend. Megképpen kész volt a terv, egyéb nem hiányzik, mint hogy a nemesség kezdje meg a munkát. Reggeli kilenc órakor már helyen volt a két párt, a fő Klein úr utasításából szavazásra erezti a nemességet. A zöld tollasok serege keresztül ment már a szavazaton, következik a másik párt, sőt abból is már keresztül ment annyi, hogy mind Szántai az ablakból számolgatá, a hátra lévő 500 közt az ellenfélnek legalább 50 szóval többsége lesz. Legyőznek bennünket, mondja Szántai a grófnak. Csak azt nem tudom, hol a pokolban szedték-e többséget. Országos kudarc, mondja a gróf nehezült lélekkel. Nincsen egyéb hátra, menjünk le! Vigasztalodjunk a gondolattal, hogy majd máskor új csatát kezdünk, és a győzelem végre is a miénk. De a mostani szégyen, piát föl újra a gróf. Azonban mielőtt folytathatnánk az aggodalmas beszédet, Tanti jött föl a folyosóra, és megrántvánszántait kérdi. Tákintétes, uram! Húshatjuk-e már a nótát? A nagy idait, Tanti! Ma az éppen ránk illik. Aztán nem elég a mi népünk. Látod, még ötszáz ember állott len, és abból majdnem ötven fölözi a milyenket. Haddlám, mondja a cigány, lenézve az udvarra, s mint hogy a cigány még a pokóban is ösmerős, némi körülnézés után mondja. Rákintetés, uram, hisz azok odalám, vagy sázsan rabok! – Lehetetlen! – Kiáltának föl, nem annyira kételkedésből, mint csodálkozásból. – Ha, én nem ismerem iket! Nagyságos uráim akkor az idesapjuk sem ismeri. – Hát ki az az ember, kérdés szánta a kanászra mutatva. – Ki a többi előtt áll, mintha valamennyi az egyre hallgatna? Úgy látszik, az a vezér. – Semmi baj, nagyságos uram! Semmi báj, mondja a cigány, fölismerve a kanást, s örömtől villogó arccal gondolva napi pagyújtói estvére. Mit is kell mondani, nem adózunk. Mit akarsz, Tanti? kérdi szántai. Jaj, tekintetes uram! ne kérdezzsen, adózunk, vagy nem adózunk? Adózunk, bolond. Mondja a szántai kedvetlenül, nem tudva, mit akar a cigány, ki csak a jelszót várta, s azután a hátulsó lépcsőzeten leszaladván a kanást félre szólította. András bácsi, ki vagyok én? Tanti, szólt a kanász megilletődött hangon, egyszer mint kezet fogva a viszont látás édes örömében, megemlékezvén, hogy a cigányt és pistát csak szántai közbe jött menté meg a keserves kintól. Kádvés Andris bátyám, újongott a cigány örömében. Adj hálát annak a jó úrnak, hogy benneteket megmentet olyan hosszú rabságtól, mint az enyém, mert ha én kiálltam is, te alig. Az a szegény pista pedig koldusokat hagyott volna maga után, meggyalázatot. Látják ed, azt az urat az ablakon jobbról? Ki az? Szántai úr, háljakend! Adósa vagyok én annak, mert már egyszer a vastól, egyszer a derestől mentett meg, az Úristen áldja meg. Még a haló halóföldjében is, Tanti, hanem most már embereimhez megyek. Andris bácsi, csak ágy két szót még. Hallom, Tanti. Nem tudom, ki szegődött kend, csak hogy nem szántai úr mellett van, azt tudom. Bizonyosan tudod ezt, Tanti? Várj még a devla, a igazat nem mondok, András bácsi, mondja a cigány. Aztán meg még egyet mondok. Ha én akarok, nemes emberkend, ha akarom, nem. Értettekend? Tanti, magam is félek, hogy szembe kiáltja valaki, mert a feleségem után nem tudom ki őrzi. Az Úristen, meg én, édes Andrés bácsi. Hanem erről majd máskor besílünk, ha besílünk, de ha ez a csoport ma azt mondja, hogy nem adózunk, annyi, mintha én háltam volna, aztán, mikor én hallgatok, kent akkor már egy picit nemes ember. Nem kérdezzek tovább, Tanti. Tudom, hogy ártatlanul szenvedtem, tehát nem vétek senki ellen, ha megszabadulok. Tehát, tisztelem szántai urat, mi is adózunk. Tanti megint a garádicson volt, hanem mielőtt az illetőkhöz menne, dobogó szívvel állt meg egy ablaknál, hol a szavazatszedő válaszmányra látott. fiak, mondja a kanász neki komorodva. tudjuk ehát, mi a mondás? Nem adózunk, mondja vagy száz, utána pedig négy száz mire Szántai és a gróf még inkább elszomorodtak. Megbolondultak, Kentek, lármázott a kanász. Most mindjárt visszakergetem Kenteket. Bizony meglódult a Kentek esze a bortól. Hisz, ha más nem adta volna a jó bort, mi sem kaptuk volna. Tehát vigyázzanak, Kentek, adózunk. Adózunk, fordítá a kisebb csapat, de oly eszeveszettül, hogy a többi is utána mondvá. Hallotta ön? Valóban, mintha a jelszó megváltozott volna, azonban figyeljünk. Mire a jelszó újabban és folytonosan ismétel velőn, amint a nagy torkú hangja elbődinté. Adózunk! Adózunk! Mi azután az utolsó szavazóig hangoztat valőn. Ekkor jött elő a cigány, Sándor elébe sietett Tantinak, meg akarván tudni, mit csinált odalen, hogy éppen a legveszettebb népet bírta megtéríteni. Náki, irdezsen, tákintetes uram! Tanti, nem szeretném, ha valami csíny volna, mi ezt a megvesztegetett népet más gondolatra vinné, azért megnyugtatásomra valld meg, mit mondtál a kanásznak? Tákintetes uram! Míg én nem sólok, becsilletes ember vagyok. Ha pedig sólok, akkor csák sem gazságot. Akarja hát, hogy sóljak? Nem akarom, Tanti. Ás úristen áldja meg a takintetes urat. Most már elvégestem itt a dolgomat. Egy ártatlan ember sem vedett sokáig. Még próbálom, talán nem felejtett annyi nótát ez a vén hogy azt a boldogtalant megvígástálhassa. Szemközt nézett a két úr, el nem tudván gondolni a történetet, hanem hogy a gróf legalább némileg ösmerhesse a cigány jellemét, elmondá neki, miként vitte hóna alatt keresztelőre Pista gyermekeit, és hogy még a hegedűjét is zálogba adta értük.